بسم الله الرحمن الرحیم القصر دي जना پنجم باب شروع کیږي د تبعاب د قصر ویل کی کیصر پاس لوات کې حبس تو ویل کی حبس اهبندول ام د بندول, بندول په معنا باندې راځي ل القرآن کې الله تعالی دا استعمال کړی لري اور مخصوراتن فیلخیم اخری به چې بندیکر شي وي پسګي فیلخیم په خیمه وو کی نو ده کسر اصل لغات ک معنا بندول دي او اصطلاح کی تخصیص شیئم بشئم بطریق مخصوصنده د لريت تخصیص شیئم خاص کول د یو شیئم اره نو صفات والے خاص کول د صفات بشئم د موصوب سره بطریق مخصوصن په مخصوصه طریقو سره د رسلول طریقې د رارواني یا د لمبینه موصوب والے د صفات والے تخصيص تخصیص تخصيص د موضوع ته به شاین د بلچې سره د سپت سره به طریق مخصوصین په طریقي مخصوص خدا د کسر مطلق تعریف ده کسر بلا لاندې ځلې اقسام دي کسر کلم د اده کرنګي افراد دي او د کسر کلم ځان لاندې اقسام دي کسر افراد ځان لاندې د مطلق کسر تعریف نه کسر افراد دي ان د کسر کلم دا ټولو ته شامل دي خصوصي تعریفو نعم متلك التاريخ داره ذكر سر نرموست متلكه دا ماکسیم <متلاقِ> تاریخ دا شت تخصیص شی ایم بشی ایم تخصیص شی دبل شی رنده کسر د صفت باندې موصوب ته د موصوب باندې صفت ذکر ته ماته تعبیرات بدل او دا کارانگی تولو کسر افراد ته تعیید تولو تسری شامل دا. تخصیص شی ایم بشی ایم بطریق مخصوصین ور پسيبه خپل باندې تقسیم شروکی کی وو هو یا د کسر ویل کیږي بلکې کسر غیر حقيقي ویل کیږي یو حقيقي د کسر حقيقي د بل کسر غیر حقيقي دی او دا دواړه بیا که حقيقي دي او غیر حقيقي دي ماکه ماته کې ان شاء الله دی تقسیم راځي کسر حقيقي دام په دوه د صفات ته موصوف او کسر د موصوف په او که اضافي دی غیر حقيقي د عام کسر د صفات ته موصوف او کسر د موصوف باندې غیر حقيقي مطلب اضافی په نسبت سره بل شته پر اناءالله دی ارس رازی رو رو شید شید نه مثونه غیره نوورکو پخبل خپل باندې ا را ځي نرورو بهوزحت په سره کې بس مخکې ای پهشا مګوره حقیقون او داو ک سره حقی کې د وغیر حقیږ بل اضاف دی ل نه تخصیصشي به ش تسییب د ش د بل چې سره اما کوون بل حقیه داوی په اعتبار د حقیت سره بلکل د کشي به سره په کشی کي بل کې به بلکلو پهفی امره په نفس مر کې په خارج کې تصویري وي بيان کوي بي الله يتجاوز حوتا چې شي اول به تجاوز نه کړي دا چې شي اول به تجاوز نه کړي هو پر شي ساني باندې علاوه ری بل چا تا اصله بالکل شي اول به شي ساني سره خاص او شي اول به بل شي ته تجاوز نه کړي او هو الحقيقي او د تکسري حقيقي ویلېږي او به حسب الاضافه الی شي یا دا شي اول چې د شي سره خاص ته په نسبت سره شي دا شي اول چې د 6 سنیسره خاص ته په نسبت سره کتابت د زید سره خاص ته نسبت د شاعرای باندې تر زید کاټیب د هوصه مطلب د شاعرو نه ده اوس کتابت د زید سره خاص ته په نسبت سره شعراته او د لومبې شو سره زید د کتابت سره خاص ته بالکل بل وسپ پاکستان بلشي ته سره د تحقیق یو چې بالکل وسپ ته بل نه مثلا چې پرسکومنګا او قبل وسط په کې بل وسط په نسبت سره د دا خبره کې چې زید کاتب دی او په نسبت سره شعرات اشعار مدینه ته ځفی وی هه او حسبې لزام په دا خبره په اعتبار د نسبت سره الاشین اخرشه سالیستا ب الا تجاوزات د چ شي او بل تجاوز نکړو هود شی ثانینا الا ذلک شی د کشه سالیستا صحیح شه و ان ام كن اگر چه ممکن بوي اي تجاوز هود د چ شي د تجاوز کې لسانینه شی د جمله په بازی مثالونو کې دلته تجاوز نه کوي بل ځکه اگر چې دا وسپال ته کاتب هم د شاعر هم دی بل ځکه چې شی اول به شی ساني تجاوز کوي شی سلس ته هم یعنی مثلا د کاتب هم د ور سره شاعر هم دی خود دلته کې دات چې بیانه نو توا زيد کاتب د شاعر نه دی و ان امكنه اگر چې ممکن د دې تجاوز دی کې شی اول د شی ساني نه شی اخر جمله په بازی نور مثالونو کې وهو غير حقيقي او د تغير حقيقي ویلکی بل اضافی بل کسری ویلکی اضافی ویلکی مثالونه بشکیم ککلک مازيد الا قائمن دې دې غدا خبره ویاو تاسو ان, آن, آن. شاء الله نو په خپل ځایونو باندې راځی د الا نه چې کوم دا مکسوری یو قاعده ده څنګه سره ده دې الا نه چې کوم دا مقصوری او دې الا نه چې کوم رستی دا مقصور علیه وی دغه قاعده دا یا چې د الفا چې دلتا کې به ان د کسر مصدر استعمالي کې انده کې کسر او صفه ده نو کسر مزدر چې کم شه ته بالزات متعدی شو نو دا مقصور وي او چې کم باندې عليهداهل شه نو دا مکسورن عليه وي د خبرې ځان سره یاد ساته مثال پېښ کې مزید الا نو اوس دا ذات څه شه مز د قانون بیان کړه الا نه مکسوري مکسوري و دا زید را بند د مکسور د پکیام کی مطلب <تصفح> دا د زید طرف تر ب قوت تجاوز کړي نه دی مکسور را بندشه مضروب دند چې کوم پروت صحیح زی جگنه زید را بند د پکیام کی قوت تجاوز کړي نه دی دا ماناشه نه دی کله کاله دا کول ستاسو مثال نه پیش کړي ما زید الا قائم بمنه انه لا تجاوز دا زید چې کوم نه تجاوز نه کړي د کیام نه اله قوت چتر ناستی ترته لا بمعنى انه لا تجاوز الى صفه الاخرى اسلا دا مطلب دې چې د بل صفته بل کل څه کم دې تجاوز کول نه شي نو دی وخت کله که صفته په نسبت سره کعود په دې وخت او اعلان دې قاعده نه دا مطلب دې ته اضافی وي صحیح څنګه ها هي په انقسام وی للحقيقي ولزافي په همدغه معنا لا ينافي كون التخصيص مطلقا من قبيل الاضافات د کسر معناواله د کسر حقيقي او د کسر زافيدا معناواله لهالازا باز خلکو ویل دي مطلق کسر تعریف پر راست او چې د کسر حقيقي ته ته تعریف مثلا کسر حقيقي له بیا تقسیم شو د حقیقی ته اوره حقيقيته دا تقسیم د شیخ طنفس تر هغه کنه نه ده دغه د اشکال نه لازمي دی د کسر دک مطلب چې ورسره تخصيص شي ام بشيئ په طریق محسوسنده دا مطلق کسر تعریف شو د حقيقي او حقيقي ته نوولو ته شامل شو صحیح جو او دا چې دا اقسام شول د ځان ځل مطلب شو د دې تعریفونه خاص شو خاص خاص تعریفوي شو او هغه مطلق عام شو مکسې عامي او اقسام خاص وي دا حاګه دا تټیم د شیخ خپل نفس او غیرته نارازی بلکې هغه کسر چې عام دی مطلق ته اا کسر حقيقي هغه مطلق دی صحیح څنګه او دا دا کسر حقيقي چې دا خاص تا. صحیح شو دا اشکال نه لازمیږي چې دا تقسیم د شیخ نفس او غیرته ثمرم ځان درحال ایو اناج کوم تاریخونه لاول می عامه کو بین ځ خاص خاص اقسامو کو لهدا مقسم عام شو صحیح شو او قسمی خاص خاص شو لهدا اشكال راه نه د تا تقسیم د شخص نفس ته او غات وان کې سم هو اله حقیکی ولزبي په هازه او انکسام په د حقیکی ولزبي ته د ک معنا و چې مازی ګر کلام لا یو ناب د منافات نشته کې د تخصیص مطلقو صحیح شو د کسره مطکو چې د کبیلي د اضات نه دی مطکن د اضافاتونه نه دی د هغې سریس مناپاتو نیشتهغ ان ل مط تخصص چې داعان نه دی او د تبی د اضافت ل دا قسم دی داخوااص دی د غ سریس مناپاتو نی ده او د دواله کا حقیقی کو اضافی دی دغې دوکس م جوړ که سر د ثبت موصوبند ک موسوب په سبت باندې د حقیقيم جو اکسم شو تاسو وی لیکیا لاند یو قسم شو کسر حقیقی بلکې قسم شو اضافي کسر حقیقی لاندې د وزيلي اقسام کا د یو شو کسر د صفت ته موصوف او بل شي کسر د موصوفه د صفت اضافي دوه اقسام کا یو کسر د موصوف په صفت او کسر د صفت په موصوف نو اوس دا اضافي او حقیقی د ورا تقسیمي وقوم منهما او د ډول حقیقی او د اضافي نه نوعان په کسر الموصوفی کسر د موصوف کله موصوف را پندیل دی علي سته د پسپات باندې او هو اداه تعریف ده شو الا يتجاوز الموصوف او د چ موصوف تجاوز نه کوي د مقصور دی ګور اضافه چ راغلی نوعان د موصوف ګره نوعانی کسر الموصوفی د موصوف څه شو مقصور څنګه تاسوmai کسر مصدر چې تا د اضافه راغ نه ریبسي مقصوری نو مچګل دی د مقصور د موصوف تجاوز نه کوي د رابند دی مزهک تاریخ کې دا الفاظ راوستل و هو او کسر د موصوب د الله تجاوز الموصوب دغه موصوب تجاوز نه کوي من تل کسته پته د د کسته ته ال صفتن اوخرا بل صفتا لكن يجوز لكن ممكن ایذابی خبر لگا لیکن ممکن به ان تكون تل کسته لموصوب اخرى چې وې د کسته بدل موصوب ته 파را د کسته ته تجاوز بل تقول هو موصوب مکسور دې بل صفت ته تجاوز نشی په کسر سپتی علی الموصوب ابل کسر دے سپت نو کسر مزدر چاہتا ازا پت رابی نو سپت سشو مقصور مطلق دا دیش دا سپت دکا موصوب کی رابند دا سپت دبل چاہنشتا اگر چې دکا موصوب بل سپت تا تجاوز کولی شو دا سپت بل چاته تا تجاوز کولی نشی ووو دری تاریخ داشو اللہ تجاوز تلک سپتو جدکا سپت مت <متجاوز> ان ذلك الموصوف ده كموصوفنا الى موصوف بناخره بالموصوف ده لكن يجوز ولكن ممكن ده يكون لذلك الموصوف صفات نفره تريد موصوف دي نور صفات في خداس قد ده موصوفنا بلبلت ليه ني شيء كده مكسور ده راه بند والمراد بالصفات سرزان توي كده صفات صفات كده سنتسوا ينفياني ايه هذا صفات مزه انراجي كم صفات صفته نحويه ايه الصفات دلت كي مراد تدا دې او بل کوم مبتدا خبر دی ما زيد الا كايمان لا كايمان لسي خبري کړه ما زيد الا كايمان ترش كايمان ده زيد په خبر ده ندلته ا غره نعته فيه مراده ندي شي غيوب سره مطابق کتي په تاريخ کې او په نكاره کې په اعراب کې ا مراد اغم کې دي شي او ا غلته کې مراده دلته دلته ا عم مراده سم مراده اگر شه ده دا مې غلطه خبره وکړ چې اکیده شي هغه نشي کېدلی دلتبہ مسکی الا رذی او د صفت او د موصوف په مسکی الا نحوی نعت نحوی په مسکی الا راتلې نشي صحیح شګنن او بل نعت نه کوي چې دې دلته کې کسر په طریقې د ادب سره ان شاء الله راځي را وشي او د موصوف او د صفت په مسکی نعت پرتلې نشي ورستو د الا نه راتلې نشي کسر راځي په انما سره او د موصوف او د صفت مسکی نما راتلې نشی و دکسر چې کومې طریقې دی اغه د صفت او د موثوق د کوایرو خلاف دی نو تل تعتی نو هی نه ده صحیح شګن نن تموت لکه قائم بل غیر مراده سمد لکه قائم بل غیر مراده مراده خبر په شکل یو کوبل شی په شی کې پرې نو د صفت هاونه مراد په صفت سره دی دګه انعد المعنویه د صفت معنویه المان القائمه بلاير مقصود معنا به سره معنا چې قائم لري چې سره سره بل شي په متصبي لنات النحوي لا تنفي مراده لنات النحويه نات النحوي مراد نه دي حاجي اتبع ده نات النحوي تعريف کوي نات النحوي مراد نه کوم نات النحوي الذي يدل على معنى في متبوع شيء اغه النحويه متلاته په معنا باندې خپل متبوع کې غير الشمول الاو د شمول نه دا الذي <اللز> يدل على معنى تبوعه او الشمول صحيح څنګه الله محمد الله باندې بحث کو دا جوړو او بينهما تمام بين دنا عموم او خصوص من وجهي دا مطلب نه چې کسر کنا اتنه فکرات لشي وردا خبر هم او دګه دنا د کثر چې کله تر کې دي پای کې مس کې الا راضی پای کې مس کې عت راضی هغه خبره د نا ته نخوی په مس د موسو په صفت مس راتلې قلب تا دی چې دا یو بل سره جمع کې دی دا خبره دلته کوله وایي ليتسادق ما په اعجب ني هاذ العلم لك دې دعا لې ام نعتنا دی او ام ناته دی ذګد علم قائم بلغیر د کنه عجبه نيي دې هغې علم او دې علم تعجب کوي نا علم قائم بلغیر و دې کنه نو نه اعتمانوي او دا يوم معرفت بل <سؤال> معرفت یو اعراب او بل اعراب ټول اعراب پکې نه نښته نه ويشته ګټ نه شته هاغه علم نو هاغه موثوق علم ولا سره صفات دي او مان وين دې ځکه علم قائم بلغیر دې قائم بذاته نه دي و دې کې دوا هما په مثله اج بني هغې علم وتفارق او تفارق راغلې دې پریمیس له بدی مثال کې العلم حسن العلم حسن په دې کې دواړه صحیح دي دواړه یودالي په مروته رجل نه تاسو وګورئ په دې کې سپاتې معنی خوشط ګوزایلم دې راکایم بل غیر دې کنه دې آمين په دې کې د بل شی لپاره سبب ته نو دې و قلتا که دام ابتداد ناعت نحوی نده صحیح شکنه و ناعت ما نویشتا و ناعت نحوی نششتا و مرارت بحضر رجل ندیتا هوه مرارت بحضر رجل دام ناعت نحوی ده ولی بحضر موصوب الرجل والا صفت دوارا معرفه معرفه دید دوارا حرابیوش اندی خدا رجل قائم بالغیر قائم بالذات قائم بالذات ده قائم بالغیر, ده قائم بالغیر ده. <ایم> قائم بذات قائم بذات ته دا خو نه چې چا سره قائم دې قائم بذات ته له لحاظ اده ناتې مانوي دي او ناتې انحتې نا نه پی هو دي ہونا کې مانوي نه نه نه ناتې نحيده ناتې مانوي ته دا ماده افتراکی د ناتې نحويشوا او دا بلد او دا العلم حسنون دا ماده افتراکی د ناتې مانويشوا مراتب د نحويشوا او العلم حسنون دا ماده مانويشوا او هاذا دا امد ما امدو دا عمره منويش عمره نحويش نو دي کې د خپل ذات په اعتبار سره دعا لکی او مو محسوس منوځي دا نه هو کوني کما زيدن الا اخو قال الا ساجا وما هذا الا زيدن فمن كسر الموصوف على صفته تقديرا اذ المعنى انه مكسورنا للحساب بكونه اخا او ساجن او زيدن دا اشکال دي دا هغه اشكال نه جواب ورکړي صحیح اشكال دا دي چې سبا بیا راځي دا میسلمو ته وګورې دا ندر کسر د موصوف ته پسته پانه نه کسر د سپت ته بچا وانه موصوف باندې په موصوف په دې تا په یو کې داخله کې داخله ندي ندي دې ته وګورې دا یو کې داخله ندي څنګه ما زيدن الا دګ یو مزات دی بلم ذات دی دا نکسر د موثوب څه کټانه نکسر د سپات په مو نکسر د موثوب ته مو سپانه دا څه پکښ نه کیښتا تا خو دوي سپات موثوب تر نه موثوب سپات کبن درين کیسه هلیسته کنه دا خو دا خو درين کیسه جوړی کی دا خو یو نه جوړی څه د موثوب مو موکی ته یو موثوب ته سپات ذاته بلم ذات ته امال بار الا ساجن دروازه نه د مغرداله لړګي شاتل دي صحیح شو اشات ولرګی نه دا وره یو مزات بلوم ذات یو ته کیسه پټ نشتا امين استاد دغه ټریبه په پریمو سو پکار دی او ستک پکار دی د کډوال چې کوم ذات ته امين صحیح شه یو ته دغه سمنه ورته کسي دا بل ګره حاذر چې کوم مشرد اغم ذات ته او زیدم ذات ته د ټوله باندې دراز راځي نو د جواب ورکې شدا دا ټول چې دی و اما نح وکالک تمن کسری موصوف علی دا په کې بلیته کسر د موصوب ملي بچا غني صفات باندې صفات باندې موصوب د مخ ته موصوب چره دا استعمال لري کسر د موصوب ملي کنه او چې کسر د موصوب شه نو موصوب ځابت کسر ځابت نظر چا دراوي نو شه نو موصوب څه مخصور شه مطلب دا دی په دې کې موصوب مخصور شه د بچا کې پسې تک کې نو د الا نرست څه پښت شه کنه نو دا ما بعد د الا چې د دې تعویل او په سره نو د مطلب دا شو چوما وما نه ده زید مگر رابند به الابتساب انه اخوك مسود رابند مکسور ده په کوم خبر کې بالابتساب انه زید فرق په ذکر رابند جسارور ده بل وسط ته متجاوز نه ده و مل باب او باب رابند په دې خبر کې بانه ساجد متصدي په دې کې چې دا ساجد ده امين بل سپته متجاوز نه ده و ما هذا الا زید وما حاضر او نده دا مشار نده دا مشار زاد الا مگر متصف تی پدی خبر سر چه دی مساما پس سره پسر زید سر وده تاویلن دا کبیلی دا کسر دا موصوب پس دا پسپت باندی دی دا یو کسم ندی او دا خارج د کسمین نا ندی خبرم زی انترال مدی او دا خبرشو <قصدق> امو <kinds> <honestly> دیو کہ خبرہ البتہ دائیو مثال نوزک پتل پتہ ہو جائم زکر کر زکر اخوال اس دے وصف دے اغوات سے شیرے وصف دے خبرہ صحیح و اخو بارحال دے ورسلم وروشت دے ورنہ اغوات وصف دے زید رابن نبس گئی و اخ سدا کی و بارحال لگ مانا پکی دے وصف اڈیر امانا پزار دلائت کی ذات دے نوک شیر کہاں نو واما نحو قولك ما زيد الا حك و الباب الا ساجد وهذا الا زيد ده خارج د قسمين نه ندي بلکه tamen kasr mausupi, rahali, Alika, wita, al mawsuuf pe dere kasr al mawsuuf ra hale pesabana alle koi da hodwal za tuni ta'wil jeta taleta taqdiran da bandi izal mana zak mana da da annahu maksur annahu dana qarya wa laysa -e. isho annahu murad زيد او كزيد عليه بلکه باب عليه دا زید چیر دا اللہ نمکی او باب او دا حضا والا مشار چیر دا انہو مقصور دا را بندی علی الاتصاف پی اخن پلو بیمثال پی را بندی پسکے پا اخن کې زید را بندی متصفت پری چی د اخت او پر درین کی دا باب ندی مگر دا متصفت چی ساج دی او پر درین کی ندی را بندی پر دی را بند په دیو سب کی چی دا سرے مصمماب الزید دی مست مک والاول ايكسر المنسوب على صفه من الحقيقي استاذ تماريل چه د هاريو د پرزان زن لکسام لیکنه ترتیب پر هدا څوخه د دې پره خو صرف اقسام بیان کوي چې اریو دوتو قسمونه دي اوس د دې ځنه د اریو تعریف بیان هي لاول د مطلق تعریف کوو به تقسیم کوو یا اوس چې تقسیم کوو تقسیم ته بے زیلی دی زیلی اقسام یو کړو صحیح شکو دي زیلی اقسام ځان ځان لسلو کسرو نه شوګنه خو د لسلو ورو ځان ځان لس بیانې تاریخ او مثال پیش کړي ولاول من الحقیقی لاول د حقيقي حقيقي کسر دګنه او د ريب بعد څنګه کسر د موصوفه کسر د موصوفه صفات د اقسام بیانې پہلا اوله کسر د موصوفه علی الصفه د کسر د موصوفه صفات باندې هم من الحقيقي د حقيقينا ما زید الا کاتب زید را بند صرف پدی کی دی کاتب دې كاتې دې او دې ایزابري ده انه لایکتس بهغه غیر الكتابه او خدا الا چې بالکل د زړه په کتابت متسق کی او خدا ودانی شي کېدې تک په انسان کې بلا صفات صحیح شي په کې خام هغه صفات کې یو یي یا بادر دې یا بس دې نه یو بری کې هم هاي تاسو نشي کېدې چې هم بدر او یا با کولې یا با خرابي یا با اخلاقي یا بغیر اخلاقي چې کوم متضاد صفاتي د اغه انسان خالقید نه شي صحیح جو ارتفاده متضاد نه راتل نه شي مت وی لا لایکادو یوجب قریب نه چې را مثال ومنتشي خبره ده له هغه نه لاول اوسه وی په حده صفات نه شي کولی چې صفات سره دغه متضاد صفاتي صحیح شګنه نو نور سپات په پکې خا خاوی نو حقیقتا چې صرف په خارج کې زید کې دایو صفتی بل نه دا د څرح حقیقي مثال شو ولايق قد يوجد قريب من هذا المثال ومنه تش ترزي مثال, مثال. والاول اي كسر الموصوف على صفته من الحقيقي ده حقيقينا ما زيد الا كاتمن اذا اريد انه لا يتصف بها كل شيء هذا قريب يوجد متصف ندي بغير الكتابه وهو ادا كسر الموصوف صفته بان حقيقتا كسر حقيقي لايق قد قريب يوجد متش للتعذر ذکه متعذر ده د متکلم حق پسې پات د شی باندې حتی ممکن اثبات شی منها تر دې چې د علمږي چې په دې یو شی سره متصلته او د نفي کې ماده او نفي او نفع کی بل حازا محال بلکتا حبر محال لانا صفت المنفیتا ذك لصفت المنفیت نکیزا صفت المنفیتا برسا که دیشی نکیز که دیشی وو من صفاتی التي لا يمكن نپیها او نکیز آغا صفات چی دیدن پی ممکن ندا چی تایو نپی کن دن نکیز دیدن پی کوله نشه ضرورت دو وجد لزن دلی حبرنا چی ممتنع دا ارتفاد نکی دینا مسلا تکمونگو بېرهه لازمه الله یو تفسب القيام ولا بنقيزه وو هو محال کته جز دې مګر سر كاتبه او اراده او کې چې نه ناس ته ولاړ دي دا خبره کېږي نشي خبره ځه ترته تور دی سپین دې دا خبره کېږي نشي نه اخلاقي دي نه ته اخلاقي دي دا دعوه من منږي ودا کېږي نشي وداي مثلا چې هر کلمه چې زيد الا كاتبن او غير دا او چې دې متصنر په غير کتابت باندې ول لازمہ بیا خدام لازم شچید متصید نه نه په قیام باندې نه په نکیز د قیام باندې جاده نه قیام او هو محال ده خبر سره محال مطلب دا ده د حقیقی د موصوب علی الصفات ترا حقیقتا مثال کېده نشي صحیح ښکنه حجي او ساني ایک اسو سبد علالموصوف من الحقيقي دا عدابل د موصوف او اسکر د صفت بیان کی چې صفت کی مکسوری او او د مین کسر د صفت په موصوب باندې د حقیقينا کسر د دې مثال نشري زیارت مثالونه په شکایت سماه تعریفی کی تعریفی هو انکو نو مات دار الا داریت ولا کورکی کی کدو ولا صفت د سرپزید کی را باندې د صفت بدل چا ته متجاوب صرف زید کور کی علامه قديمه باندې ان الفصول کیدار چي فصول کیدار المعينه فصول په یو معین کور کی دا مقصود دی پزید باندې لګی اخوا کی پوری توه دي کی صرف زید ته توصله اپ در الا زید کونت الدار د سرپزید کی را باندې او د صفت بدل چا ته متجاوب نه وقد يقصد به بساني المبالغه لاعدام الارتداد بغير المذكور كما يقصد بذلك قال انما قد دار الاذى ان جميع من قد دار بمن عاد زيجن في حكم العدم باو اس كلا نكلي ذات كسر ثاني کم كسر دهثه فالموثوق ترش نذا كلا نكلا مبالغه برك و دامت لبنجه بده كور كنور سكي بده كور كنور دير حقیقت وی پکی پوزه وی پکی لټو نی پکی بلکنه وی ا زونی او هغه په حکم د ادم ته ورزولي شیا پکی ډیر خلقی او هغه په منزله د نشوالي نازل کیله له به سری کوم ما ویسلف زدن نو انو پرسته نو اغه صورت کوم ویل ما پر در الا زید ولي مبالغه کولی شي د زید په واسطه وکړه نه کنه د مبالغې لپاره مبالغه دانور په حکم د عدم د غورځول شي فق د یو قصدي به او کنه نکاله پسامی سره په قصرد ستطل موصوب ته را مبالغه کول شي د عدم الاعتداد به غیر مذكور زکه قد مذكور نور هغه باندې هغه له اعتبار ور کول شي کما یو قصدي کسکا چې کسکوري شي بې کولینه ما پددار الا زيد ان جميع من پددار جميع من پددار چې من ادا زيد علاوه د زيد په حکم د عدم کې فیکونو کسره حقیقیہ ادعائیہ ودبہ فلسہ حقیقی شی ودې متکلم متکلم سره نور لا تاسو کې بل خزانه د پوسګې او چې صرف زیدو انور فل دوي ځنه د نختارې زمونږه سړی نه صرف دکه خزې داوا کوي دکه خزې داوا کوي نه دا کسره سره الیکو تاسو چې دومره پرزور ماووش نو کوکه سره مړینو یو خزانه دوي صرف زیو نه نور دوي ځک پرته لې نختارې دې یو صحيح شكنا تصرف زاد و دانورو بمنزلات الصلو نو و دانورو نتبوسو بناءو طول كورو و رضي و تخيال نقول نو ممن عدا زاد في حكم العدم بيكونو كسرا حقيقيا و هو نبتور صلى الله عليه وسلم في كسر و في الكسر الغير الحقيقية بلا يجعلو غير المذكور بمنزلات العدم بل يكون المواد ان صورة الدار مكسورة على زاد بمعنى انه ليس حاصلا لامر وان كان حاصلا لبكر و خالد ده ده لوی دي ده ده لوی او دغه ما مسلي نه پکسره غیر حقيقي کنا پکسره غیر حقيقي من ستولوه از اپي نه از اپي کیو له اعتبار ور شي او بل له اعتبار نه هغه ادعای نه هغه کی غیر مذکور په منزله د ادم نشي ګرځولې دا چې کوم ذکر شي وي په منزلت د ادم نشي ګرځولې بلکې انت مطلب داعي چې دا کوم په دار تحاصل نورو تحاصلنه انت کی داعاني انت جو دته کور کی وو په منزله د ادم وګرځو او ازه کی کور کی نه ده سره امر مې اترو کسر حقیقی ادعائی او کسر اضافی کی پرکتے کسر حقیقی ادعائی کی پخور کیوئی پر منزل اللہ را مگر جلی او کسر اضافی کی گور کی نہیں صحیح شایی زیجتہ پنزبت سرو پلان کی پلان کیتا اغا نشتہ نو دک مطلب شونو دے دیتا ہوئی وا اما بالكسر الغير الحقيقي كه هرج کسری اضافی کې د تلاوی چالو غیر المذكور چې کوم په کلام کې ذکر ني هغه په منزله د ادم نشي ګرځول تلاوی چالو په منزله د بل يکون المراد مراد داوي چې الحصول په دار مکسور دا په باندې مکسور د بیمنانه انه ليس حاصلا او دته حصول په دا حاصل نه دی امر ته امر کور کې سره نه یې صحیح شګنه په منځله د اګن بلکې اګ کور کې نه یې نه کول و دار وته حاصل نه وان کان حاصلن لبکرن اگر جې بکر ته حاصل لې خالد ته حاصل لې خو ته د په نسبت سره خبره نه کې ته زید کور شتا یعنی بل امر دشت اگر جې بکر وی خالد ویني نور دوی خو ته په نسبت سره غدا خبره کوي صحیح امور که تراتو بورو کنه اینه تاله